Жан-Поль Сартр «Нудота. Мур. Слова». Переклад з французької, видавництво «Основи». Київ, 1993 рік. Читає Тетяна Дюпіна. До тому вибраних творів Жан-Поля Сартра, 1905-1980 роки, крім роману «Нудота» 1938 й Одного з перших класичних художніх зразків екзистенціалізму у французькій літературі війшла в повному обсязі збірка оповідань «Мур» 1939 та публіцистична книжка «Слова» 1964. Нудота, Боброві, Примітка, Бобер, дружнє прізвисько Симоне де Бовуар. Цей хлопець не має ніякої суспільної вартості. Він просто індивід. Від видавництва. Ці зошити ми знайшли поміж паперів Антуана Рокантена і подаємо їх без змін. Перша сторінка датована, проте є всі підстави гадати, що її написано кількома тижнями передніше, решти записів у щоденнику. Зепто не пізніше початку січня 1932 року. Довгий час Антуан Рокантен подорожував Центральною Європою, Північною Африкою та країнами Далекого Сходу. Саме на цю пору припадає його трирічна зупинка в Бувілі, де він збирався завершити свою історичну розвідку про Маркіза де Ролебона. Аркуш без дати Краще за все, мабуть, описувати події день при дні Вести щоденника, щоб доскіпатися до суті Не опускати в ньому жодних відтінків, жодних подробиць Навіть якщо вони і здаються недоречними А головно – все впорядковувати Показати, як я бачу цей стіл, вулицю, пачку тютуну Бо саме ці речі зазнали змін Треба тільки точно визначити масштаб і характер цих змін. Візьмімо картоновий футляр, у якому стоїть мій каламар. Треба спробувати описати, як я бачив його раніше. Отже, це прямокутний паралелепіпід, що вирізняється на тлі. Хай йому аби що, про нього більше нічого не скажеш. Чого слід уникати, так це знаходити дивне там, де його нема. Як на мене, саме тут небезпека, коли ведеш щоденника. Ти завишуєш оцінки, до всього сторушку придивляєшся, а істину весь час добуваєш збоєм. З іншого боку, цілком очевидно, що мені будь-коли з приводу цього футляра, чи байдуже якої речі, може з'явитися позавчорашнє відчуття. Я мушу завжди бути готовий, Аби це враження бува, знову не прослизнуло мені крізь пальці. Не треба нічого. Лише ретельно занотовувати те, що відбувається довкола. І то, якомога докладніше. Розуміється, я вже не зможу правдиво змалювати всі факти суботньої і позавчорашньої днини. Надто далеко я відійшов від них. Єдине, що можу сказати певно, ні в першому, ні в другому разі, не було нічого такого, що, звичайно, називають подією. У суботу хлопчики на морському узбережжі перевозили бабу, і мені теж заманулося кинути камінця так, як вони. Несподівано я спинився, опустив камінчика і пішов геть. Вигляд у мене, Либонь, був розгублений, бо дітлахи за моєю спиною розреготалися. Це зовні. Те, що відбувалося у мене в душі, не лишило по собі якихось певних слідів. Пам'ятаю, як тоді я глянув на щось і відчув огиду, не пригадую лише на що саме – на море чи, може, на камінчик. Він був блискуватий, з одного боку сухий, зі споду весь грязький і мокрий. Я тримав його за руби, сильно розчепірювши пальці, аби не забруднитись, Позавчора все було куди складніше І ще й назбиралася низка якихось бігів Якихось непорозумінь Сенсу котрих я так і не збагну Та не буду розважатися їхніми відображеннями на папері Мені ясно одне Я відчуваю страх чи щось подібне Якщо я знайду те, чого злякався Це вже буде великий крок уперед Що цікаво я ні на хвильку не припускаюся думки, що схибнувся, якраз навпаки, доволі виразно відчуваю свою нормальність. Зміни стосуються речей. Принаймні, саме в цьому мені хочеться переконатися, ОПів на одинадцяту А може, й справді це був невеличкий напад божевілля, а всіх моїх химер, мов не було а всі недоладні відчуття минулого тижня видаються мені тепер просто кумедними, вони мені нецікаві. Сьогодні ввечері я почуваюся цілком затишно в цьому світі, таким собі справжнім обивателем. Ось моя кімната, що вікнами на північний схід. Унизу вулиця інвалідів війни і будівельний майданчик нового вокзалу. Зі свого вікна я бачу червоні й білі вогні кав'ярні. Відпочинок залізничників на розі бульвару Віктора Нуара. Щойно прибув паризький потяг. Із будівлі старого вокзалу виливається юрма приїжджих і розтікається вулицями. Я чую їхню ходу і голоси. Багато хто залишається чекати на останній трамвай. Я уявляю собі цей невеселий гурт біля газового ліхтаря, якраз під моїм вікном. Доведеться їм зачекати ще кілька хвилин. Трамвай буде не раніше, як о 10.45. Хоч би тільки цієї ночі не приїхали комівояжери. Я страшенно хочу спати, позаду стільки недоспаних ночей. Мені б одну ніч, одну єдину ніч, і від усіх неприємностей не лишиться й спомину. За чверть одинадцяте, можна не боятися, вони були б тут. Хіба що об'явиться цей пан з Руана. Він приїздить сюди щотижня, йому резервують другу кімнату на першому поверсі. Ту, що має біде. Цей ще може прибандюритись, відчастенько перед сном заходить випити кухлик пива у відпочинок залізничників. А так його майже не чути. Це такий дрібний і дуже охайний панок із чорними напомадженими вусиками, який носить перуку. А ось і він сам. Коли я почув його ходу на сходах, щось ніби тенькнуло мені в серці. Так це було заспокійливо. Ну чого боятися в такому точному і правильному світі? Здається, я одужав. От і трамвай, що ходить цьому маршрутом, Різниця доки. З несамовитим скреготом він під'їздить до зупинки. Невеличка пауза і рушає далі. Переповнений ущерть, поснулими дітлахами, він розтинає ніч і їде до доків та заводів у східній частині міста. Це передостанній трамвай, останній буде за годину. Зараз я облягатимусь. Я одужав і поклав більше не описувати своїх щоденних вражень, мов дівчатково-шатній новенький зошит. Щоденника цікаво вести лише в тому разі, якщо. Щоденник. Понеділок, 29 січня 1932 року. Мені щось сталося, тепер я знаю напевне. Це почалось, як починаються деякі недуги. Не знаєш гаразд, чи хворий ти, чи ні. Це проникло в мене непомітно, крапля по краплі. Я відчув себе якось незвично, якось незручно. Ото, мабуть, і все. А коли це повзло в мене, то причаїлося, принишкло на самому споді. І я зміг переконати себе, що зі мною все гаразд, що була даремна тривога. І ось тепер це буяє в мені на повну силу. Не думаю, що історичний фах прихиляє до психоаналізу. А в нашій науці ми маємо до діла лише з цільними почуттями, що означені родовими поняттями, як от чистолюбство або корисливість. Та якби я знав себе трохи краще, це знання радило б мені і тепер. Руки мої стали відчувати предмети якось інакше, по-новому. Наприклад, коли я беру люльку або виделку. Чи може то сама виделка стала так відчуватися? Хто його відає? Щойно, заходячи до кімнати, я раптом спинився на порозі, відчувши в руці холодну річ, що привернула мою увагу своєю індивідуальністю. Я розтулив руку, подивився. Це була звичайна дверна ручка. А сьогодні вранці... В книгозбірні до мене підійшов самоук і привітався. Примітка. Самоук. Ож'є П., про якого часто згадуватиметься в щоденнику. Він був конторським писарем. Рокантен запізнався з ним 1930 року в Бувільській книгозбірні. А я довго стояв і дивився, не впізнаючи його, я бачив якесь чуже обличчя, навіть не зовсім обличчя, та ще білу, схожу на великого хробака, руку в моїй долоні. Я одразу ж випустив її, і вона мляво впала. А на вулицях повно якихось підозрілих тягучих звуків. Невже за останні тижні щось перемінилось? Але де саме? Знаю лише, що це абстрактна переміна, і вона ні на чому не ґрунтується. А може, перемінився я сам, коли не я? Тоді ця кімната, це місто, вся природа, треба вибрати. Здається, змінився я сам. Такий висновок найпростіший і найнеприємніший. Але я все ж мушу визнати, Мені властиві такі несподівані трансформації Річ у тім, що над своїми вчинками Я замислююсь украй рідко І зі мною можуть відбуватися Всілякі незначні метаморфози Непомітно накопичуються Накопичуються А потім одного чудового дня Відбувається справжня революція Тож і життя моє Набуло такого нерівного І несподіваного характеру Наприклад коли я покинув Францію, багато хто назвав мій учинок шаленством. Про моє несподіване повернення по шести роках мандрів можна було теж говорити як про шаленство. Як тепер бачу себе разом з Марсіє в конторі того французького службовця, що торік подав у відставку через причетність до справи Петру. Марсіє збирався тоді в Бенгалію з археологічною експедицією. Я завжди хотів побувати в Бенгалії, і він став мене умовляти без вагань приєднатися до нього. І сьогодні я не знаю, навіщо це йому було треба. Може, він не довіряв портальові і сподівався, що я пастиму того типу? Я не мав жодних підстав відмовлятися від запрошення, навіть якби я тоді збагнув ті хитрощі щодо порталя то певне і ще радісніше пристав би на його пропозицію. А я просто вкляк на місці, мені не мов одібрало мову. Я втопився поглядом у кхмерську статуетку, що стояла на зеленому килимку біля телефонного апарата. Мені здавалося, що весь я налився чи то лімфою, чи теплим молоком. Мерсьє з ангельським спокоєм, який трохи приховував його роздратованість, Говорив мені, «Бачите, мені треба все офіційно оформити. Я знаю, ви зрештою погодитесь, то чи не краще прийняти мою пропозицію одразу?» В нього була чорна з рудим полиском борода, що дуже пахтіла парфумами. За кожним разом, як він повертав голову, її аромат бив мені в ніс, і раптом мій шестирічний сон пропав. Статуетка на килимку враз зробилася мені огидна і безглузда. Я відчув нестерпну нудьгу. Я не міг утямити, чому приїхав до Індокитаю. Що я там забув? Навіщо розмовляв з тими людьми? І з якого дива носив текуметне вбрання? Моя жага згасла. Та жага, що аж вихоплювала з мене і руками пошивала в дурні. Тепер я весь ніби спорожнів. Далі ще гірше. Просто мене, недбало вивернувшись, манячила якась величезна і знебарвлена думка. Я так і не знаю, що то було таке, але тоді не міг дивитися на неї. Така вона мені була огидна. А все це поєдналося мені з запахом, що линув від бороди мерсьє.